Boli raz dvaja bratia. Aj keď boli od jedného otca i matky, predsa to nevyzeralo medzi nimi ako medzi bratmi. Starší podedil polcový majetok a bol bohatý. Lenže bol aj lakomý a skúpy, a mladšiemu nedal nič. Ten mladší bol chudobný, ale nastatočnosť nemal páru v celej dedine. Neraz však museli ísť prosiť staršieho o pomoc, lebo ho núdza tak veľmi priprela, že nemal čo do úst vložiť. Koho to za ščer nesú? Á, to si ty. Čo chceš? Pán Boh, ti daj dobrý deň, braček. Prišiel som ku tebe, či by si mi kus chleba z zemiakov a trocha slaniny nedal. Lebo už si vonkoncom nemám čo do úst vložiť. Hladný som a biedny. Veď vieš, ako stojím. A len v tvoje dobré srdce sa úfam. Tak to sa teda darmo úfáš, brat môj. Hambím sa to vysloviť, lebo mi je hamba, že takého brata mám. Lenivý si a zle gazduješ, preto nič nemáš. Nie som ja lenivý, braček. A gazdovať by som, Veru, gazdoval, keby si mi aspoň kus polia z našej dedovizne prenechal. A Ah, takže o to ti ide, o moje majetky. O tie by si ma chcel pripraviť a na mojom zákonitom podiele bohatnúť. To by sa ti páčilo, čo? No konečne si sa vyjavil, čo si ty zač Kdeže, brat môj, ja tvoje nechcem. Iba to, čo mne prislúcha, o čo si ma obral. Ale keď už je aj tak, aspoň mi trochu stravidaj, nech neskapem od hladu. Bále, skap! Lebo to si zaslúžiš, ničinšie. Ha! Že vraj tebe dá čo z môjho prislúcha. Pozri, Mérže, na čo sa môj bratšek ulakomil. Ja ti ukážem, čo ti prislúcha. To máš! Oh. To máš! Oh. Oh. To máš! Oh. Zmizni z môjho domu a viac sem žobra nechoď! Radšej poctivo pracuj! Úbohý mladší brat už na skutku nevedel, čo má robiť. Domov ísť s prázdnymi rukami nechcel, tak sa vybral do hory, že si aspoň voľajakých lesných plodov a korienkov pohľadá. I hľadal on, hľadal, po hore sa motal, ale nevedel nič nájsť, iba okrem niekoľkých plánok. Najedol sa aspoň z nich dosítosti a pod stromom zaspal. V spánku sa mu prisnil krásny sen ako je v jeho dome všetkého hojnosť a uprostred domu veľký krb horí. Zobudil sa však celý premrznutý. Uú, uú, ale sa zozimilo. Skoro som tu na koštial premrzol a ten sen bol taký krásny. Lepšie by bolo už sa neprebudiť. Veď doma už ani zakúriť nemám čím. Ach, vidie, že sa ja hriešný človek teraz zohrejem. Brat ma už do svojho domu nepripustí a v mojej chalupe už dávno nebolo ohňa. No čo? Mohol by som sprobovať? Ísť na sklený vrch? Ľudia vravili, že tam vraj väčší oheň horí. Ech, poručeno pánu bohu, keď sa ľudia nad človekom nechcú zmilovať, hádam sa zmiluje on náš otec nebeský. Vybral sa teda mladší brat na sklenený vrch. Už z zďaleka videl na ňom veľký oheň blčať. Tak je to pravda. Prečo tu ten oheň horí? A kto tam sedí? Akýsi divný ľudia. Dvanácti obriči, čo sú to? Možno zbojníci. Ej, nemal by som medzi nich ísť. Veď čo keď ma zabijú? Ale na čo som sem potom kráčal? Ech, veď môj život aj tak už nemá veľkú cenu. A keď je pán Boh so mnou, ten ma ochráni. Ach, dobrí ľudia. Zmilujte, že sa nado mnou. Som chudobný človek. Nikto sa o mňa ani neobzrie. Strašne som premrzol... A v mojej chalúpe nemám ani ohňa, ani dreva. Dovolte mi, aby som sa trochu zohrial tu, pri vašom ohni. Dobre, že si sem prišiel, synak. Sadni si a zohrej sa oda ktorého z nás. Ďakujem vám. Ďakujem za vašu veľkodušnosť. Veď ja tu dlho nepobudnem. Iba čo sa zohrejem. Akí čudní sú títo ľudkovia. mačia mlčia, mlčia slovka neprerečia. Hádam a ja len mlčať budem. Ale čo to robia? Viete, oni si rad rado miesta premieňajú. A keď oheň obídu, zase je každý na svojom mieste. Lež, čo sa to s tým ohňom robí? Ako by sa zdivel? plamene rastú, blčia a háda nás nechce stroviť. A prostred neho je akýsi muž. Má šedivú bradu a plešivú hlavu. Rastie stále do výšky a plameň mu neobližujú. Zázrak nad zázraky. Neboj sa, človeče. Počúvaj. Nekráť si tu zbytočne dny svojho života, ale sa usiluj a žij statočne, ako si žil doteraz. Iba si nabierz tohto žeravého uhlia a vezmi si ho so sebou domov. Veď by sme ho my i tak všetko strovili. Tí dvanástí na to vstali, žeravé uhlie mu do veľkého vreca nasypali a zodvihli mu ho na plece. On sa im pekne poďakoval a vykračoval si domov s plným vrecom ešte ľahšie, ako keď išiel tam na prázdno. Najest som sa síce nenajedol, ale som si aspoň z väčšného ohňa domov priniesol. Odteraz mi už aspoň zima nebude. Len to neviem, ako je možné, že ten oheň toto vrece neprepálil. No... Nech ho do ohniska vysypem. Čo? Čo? je to? Veď tu nie je pahreba. Lež novúčičké zlaté dukáty. Zázrak. Zázrak. Ďakujem ti, pane Bože, z celého môjho srdca. Ďakujem ti úprimne za tento veľký dar, ktorý ma z mojej biedy vytrhne. Viem, že si všemohúci a činíš veľké zázraky, ale nikdy som neveril, že by sa takýto zázrak mohol aj mne, biednemu človeku, prihodiť. Ale mal by som tú kopu dukátov, dačím zmerať, aby som vedel, koľko mi pán Boh vlastne požehnal. Zajdem za svojim bratom, nech mi požiči Americu. Koho to za ščar Á, ah, to si ty. Nepamätáš sa, čo som ti minule povedal? Aby si sem viac žobradne chodil? Pamätám sa, braček pamätám. Ako by som sa nepamätal, keď si ma k tomu ešte aj vybuchnátoval. Lež, odvážil som sa ku tebe znova prísť, lebo tento raz o teba nič nechcem. Iba Mericu na chvíľu požičať. Mericu? A na že je tebe Merica? <laughs> Trhám si. Ničho nemáš, tak čo s ňou chceš merať? <laughs> o, ale sused mi bol za úsek žitadlžen. Teraz mi ho vrátil, nuž no, by som ho chcel premerať. Počkaj tu na mňa. Dám ti ja mericu, bratře, Ale ju najprv smolou vymažem, lebo som prenára mne zvedavý, čo ty, Trán Akýsi, chceš tou mericou merať. Neverím ja, že máš dajaké žito. No, tu máš, bratšek Mericu. Ale keď to žito odmeráš, hneď mi ju vráť. Neboj sa, brat môj, budem sa ponáhľať. Bežal naradostený brat s tou Mericou domov a celú tú hrbu dukátov si premeral. Nameral sa Veru dosť. Hneď ako domeral, vzal Mericu a zaniesol ju bratovi. Ale bohatý brat hneď zbadal, že do smoly na dne Merice sa prilepilo niekoľko dukátov a okríkol brata. Ty nanič hodník, ty luhár, tak o tebe sa hovorí, že si najstatočnejší človek v dedine. A mňa, svojho vlastného brata, si oklamať chcel. Ale to ti nevypálilo. Pravda zazraznajavo vyšla? Tak ty si sa nazdal, že ja sa na tvoje dukáty ulakomím. Mám ja dosť vlastných. Ale to mi na skutku povieš, že kde si ty k peniazom prišiel. Lebo ak nie, tak ťa brat, nebrat, hneď zažalujem, že si tie peniaze ukradol. Nezažaluj ma, braček. Vidia ja som nič zlého nespravil. Iba som sa v núdzi na sklený vrch vybral. A tam má akýsi divní ľudia, čo okolo večného ohňa sedia, takýmto bohatstvom obdarovali. Vravíš na sklenom vrchu? Veru tak. Tak ťa teda nezažalujem. Ale si sám overím, či pravdu hovoríš. A s týmito slovami ho prepustil... Mladší brat si kúpil zeme i statok a hospodáril s pomocou Božov ako najlepšie vedel. Keďže pri gazdovaní potreboval i gazdinu, vzal si driečne dievča za ženu a žil s ňou v pokoji a radosti. Starší brat však mladší mu závidel, lebo hoci sám mal dosť, stále viac a viac sa mu žiadalo. Vybral sa preto sám na sklenený vrch, lebo chcel takisto dobre pochodiť ako jeho brat. Neklamal môj brat. Naozaj tam tí divní ľudia sedia. Akí sú veľkí a zachmúrení. No čo, keď môj brat tak dobre u nich pochodil, hádam, ani ja inak neobídem. Veď nie som onakvejší od neho. Dobrý ľudia, Dovolte aj mne chudobnému. Zohriať sa tu pri vašom ohni. Nočná zima ma celkom vytriasla. Vonkoncom nevládzem ďalej a nemám sa kde zohriať. inak ty si sa v hodinu narodil. Máš bohatstva dosť. Ale si zlý a skúpi. Pred nami ľuhať nesmieš. A za to si klamal. Ťa neminie pokuta. Zlým ľuďom sa zle vodi. Tvoj brat je človek statočný, preto je teraz i požehnaný. Ale ty si zlý a krutý. Preto ťa trest neminie. Do Zmilovanie! Ach, ja nešťastný! Zmilovanie! Zmilovanie! Na druhý deň všetci hľadali boháča, lenže toho nikde nebolo. Mladší brat síce tušil, čo sa s ním mohlo stať, ale nepovedal o tom nikomu ani slovo. Mohol si už teraz spokojne a v láske nažívať so svojou ženuškou, Lenže ich šťastie netrvalo dlho. Raz večer sa vrátil domov z pola, ale ženy doma nebolo. Hľadal ju celý utrápený, hľadal, ale nikde nenachádzal. Vo svojom žiali sa vybral do sveta, že si hádam tam svoju milú ženu, čo by kde bola, predsa len vyhľadá. Šiel on chudáčik, smutný, kade jeho oči viedli. Šiel za veľa dní, až sa ostatok dostal k jednému jazeru, pri ktorom stála chalupa. Ach, tu si aspoň trocha vydýchnem. A možno sa jeda, čo dozviem. Jaj, preboha živého, pocestný, ako si sa sem dostal. Čože tu chceš? A nebože, čo tu hľadáš? Ak sa môjmu mužovi na oči ukážeš, hneď ťa zje! Ale prečo by ma dobrá pani zjedol? Ktože je on? Nuž, či to nevieš? Môj muž je kráľ vody, ktorý všetko, čo je mokré, má vo svojej moci. Utekaj, preboha, utekaj, lebo ako náhle príde, na skutku ťa zožrie! Ach, veď sa len zmilujte na mnou. Kdeže sa mám pustiť teraz proti noci? Skryte ma niekde, nech ma váš muž nenajde. Jaj, no poď chytro, lebo muž sa mi už vracia domov. Počujem jeho kroky. Poď sem. Tu za peť sa schovaj. Žena, tu človečina smrdí. Okamžite mi ju vydaj, lebo zle bude aj s tebou. Ale, muž môj drahý, to zle cítiš. Ve tu niek nikoho. Ako by nebolo. Človečinu ja zacítim aj na sto metrov. Aj teraz ňuchám, že tam za pecov sa schováva. Ach, pán kráľ, zmilujte sa nado mnou, nad úbožiakom. Neprišiel som ja sem so zlým úmyslom, iba som po ceste poblúdil. Celé dny som už ja na cestách Lebo si svoju ženu hľadám Ktorú mi kto si z domu uniesol A vás som sa len opýtať prišiel Či ste ju niekde nevideli Má šťastie človek Lebo ti na tvári vidím Že si statočný A že mi pravdu vravíš Preto ti odpustím a nezjem ťa Ach, Chvála pánu bohu ale pomôcť ti nemôžem, lebo o tvoje žene som veru nič nechýroval. Iba včera večer som videl zopárka číc na vode plávať, ale medzi nimi hádam nebude. Ale chod ty len za mojím bratom, ktorý je kráľ nad ohňom. Ten ti možno poradí. A teraz poď, najeme sa spolu. Náš pocestný bol rád, že sa po toľkých útrapách mohol v pokoji najesť a vyspať sa. Na druhý deň sa vybral za kráľom ohňa, ale uň ho rovnako pochodil. Poslal ho však ku kráľovi vetra. Keď k nemu prišiel a rozpovedal mu, kto je, kde ide a koho hľadá, zamyslel sa kráľ nad vetrom, krútil hlavou a nevedel mu dať istoty. Na veľa mu však aspoň toľko povedal, že takú podobnú ženu pod skleneným vrchom videl. Ako náhle to náš pocestný počul, potešil sa, lebo na sklenenom vrchu už bol a dobre pochodil. Okamžite sa vybral späť, lebo sklenený vrch bol nedaleko jeho dediny. Na vrch, ženu si pohľadať. Kač, kač, kač. Kač, kač, kač. Kač, kač, A Veru pôjdem, lebo svoju ženu nájsť musím. Aho, oh, čo je to? Aká široká diera do zeme. Spustím sa ja dolu. Veď uvidím, čo tam nájdem. Pozrime, že? Veď tu je svet rovnaký ako hore. Polia, lúky, lesy, potoky a chyšky, chalupy. Tam je najväčšia. Vyberiem sa jak nej. Ty sa nás nebojíš! chceš? Čo tu chceš? Nebojím sa vás, Trigi, lebo sa bádne smiem. Ak je pán Boh všade, tak aj tu ma ochrániť. Prišiel som si ženu hľadať, lebo mi povedali, že ju niekde tu videli. To. ti je! Tu! Tu! Tu ti je! Tu! Ale ju ľahko nedostaneš! Iba keď ju medzi že nám Ako že by som ju nespoznal. Kde sa tu zrazu toľko žien vzalo? A všetky sú rovnaké. Rovnako oblečené, rovnako upravené. No nič. Veď sa ja dobre popozerám. Aha, vedie tu. Tu si mi, žena moja drahá. Muž môj, milovaný. Teraz si ma spoznal. Ale to nie je posledná skúška. Zajtra... Zajtra nás bude dvesto rovnako Ale vieš ty čo? Choď v noci. Hore na sklený vrch. Tam je kráľ nad časom. Ten má 12 slohov. Spýtaj sa ho, ako by si ma mohol spoznať. Ak si dobrý, pomôže ti. Ak si zlý zožerúťa a ani koštielik z teba neostane. Neboj sa, na moja, pôjdem sa tam spýtať. Veď som už bol a nič sa mi nestalo. Ale mi skôr povedz, prečo si od mňa tak znenazdajky utiekla? Ja som veru neutiekla, ale ma jeden polovník vyvábil na potok a keď som prišla, pofrkal vodou mňa i seba. Obom nám krídla narástli a v tom okamihu sme sa premenili na kačice. Voľky, nevoľky som musela ísť s ním. Až sme prišli sem. A tu som sa opäť na ženu premenila. Ale teraz už pôjdem s tebou. Ak si dobrý, lebo len vtedy ma vyslobodiť môžeš. Žena moja, drahá, všetko pre teba urobím. Dosť bolo vítania. Dosť. <asy> ešte nie ste Ešte ťa čaká skúva. Lúžka. Lúžka. A aká vy, Strigi? Veď som ju už zložil. Zajtra tu bude dve sto A musíš si medzi nimi svoju, svoju. Spoznať, spoznať. Ak si ju chceš domov odvieť. Ej, veru, veru. <laughs> Spoznám. Spoznám. Ako by som ju nespoznal. Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme. Pán Boh, daj dobrý večer. Môžem si medzi vás sadnúť? Si dobrý a statočný muž. Nepokazili ťa ani peniaze, ktoré si dostal od nás. Môžeš si k nám prisadnúť. Ale dopredu ti vravím, že ak si u nás brata hľadáš, toho veru nenájdeš. A bol tu u vás? Veru bol. U nám cestu našiel, ale od nás neodešiel. Myslel som si, že sa za vami vybral, pretože bol veľmi lakomý. A túžil po peniazoch. ľútom ho, ale muž mu nepomôžem. Pre iné som dnes prišiel, ctihodný starci. Rád by som vedel, ako by som ráno dnu pod skleným vrchom svoju ženu medzi 200 ženami spoznať mohol. Ja, dobrý človek, my ti v tom poradiť nevieme. Ale počkaj chvíľu, náš pán král, času hneď príde. Ten ti môže pomôcť. Počúvaj ma, synu. Sí. Viem, prečo si prišiel. Zajtra budú všetky ženy rovnako poobriekane, ale tvoja bude mať na pravej nohe v krpčeku čiernu cverničku. Ďakujem vám, pán král, za tú radu. S Bohom, ctihodný starci. A vďaka za vašu pomoc! Pocesný. Pocesný. Tak ty si chceš zobrať domov svoju ženku. Svoju ženušku! Dobrý, dobrý dobrý, Dobrý! Verný! Milujúci! Milujúci! Ale ak si taký verný, no, no. povedz ženám, ktorá je tvoja jediná žena. Jediná žena! Máme medzi týmto dvesto krásnych žien. Máme tu! Máme ťažkú úlohu, ste mi dali vystrihy zákerné. Čak! <rý> Ech, všetky ženy sú rovnaké a všetky majú na hlave závoj. Nech ukážu aspoň pravú nožku spodne mušiat, aby som aspoň kúštik znevidel. No dobre. No, to už je lepšie. Tak, ty to niesi, ty tiež nie. A ty? A, ty to asi tiež budeš. A. Tu je moja žena. Tak náš hrdina medzi dve storovnakými ženami svoju zákonetu manželku spoznal. Keď raz vďaka rade kráľa času uhádol, čo uhádnuť mal, nemohli mu ju ani strigy očkriepiť. Núž mu ju vydali a vypravili ich, ako sa svedčilo. Dali im peňazí, zbožia i kravu a tá krava, mala zvonec, už je tej rozprávky koniec.